Единство. Една сестра от чужбина, като се разговаряше с учителя, му каза. Колко съм благодарна за всичко, което небето прави за мен. Желая да работя върху себе си и да слугувам на Бога. Дайте ми някои опътвания за това. Трябва да се радвате. Радостта обновява човека, а при скръпта той много харчи. Учениците, които идват при учителя да учат, той ги праща в света да преподават и тогава им поставя бележка. Когато работите с хората, не трябва да им давате много. Ще им давате по-малко. Повече от три яденета ни им давайте. Първото ядене за живота. Второто за ума. Третото за волята. Или казано друго яче. Първото ядене за любовта. Второто за мъдростта. А третото за истината. Светлината ще изпратим на човечеството направо. През въздуха. И те ще я възприемат така, както по радиото възприемат вълните. В новото учение на първо място е любовта към Бога. После любовта към ближния и към себе си. В личния живот човек туря себе си на първо място. В безличния живот човек туря ближния на първо място. А в Божественото учение, човек туря Бога на първо място. Бащата трябва да каже на сина си. Синко, най-първо ще обичаш Бога и после ще обичаш мен и другите. Уния, които критикуват, нямат развито религиозно чувство човек с развито религиозно чувство има почитание към родителите си, почитание към старите, почитание към всички. У него е развито благоговението, любовта към Бога. Да възлюбиш Господа, това значи да възлюбиш голямото в малкото. Да възлюбиш ближния си, това значи да възлюбиш малкото в голямото. Когато двама души се обичат, в единия действа законът на малкото, в другия законът на голямото. После става смяна. Тези два закона се преплитат взаимно и между тях се явява животът. Хората само отразяват любовта. Когато човек приема светлината чрез отражение, е едно нещо, а когато я приема направо, е друго нещо. Направо човек получава любовта само от Бога. Всеки човек е една възможност за тебе да познаеш Бога. Трябва да се научиш да живееш сам и заедно с всички хора. Като си сам, да не се чувстваш сам, но да чувстваш, че си с Бога и че всички същества живеят в тебе и ти в тях. В Бога има единство. Има единство в света. Мъчнотията седи в това, че хората не чувстват това единство. Бог хиляди години очаква хората да добият съзнание за единство. Съзнавай единството си с цялото битие. Бог очаква, защото онова, което той прави, и хората да го правят. Ще ви дам едно правило. Постъпвайте спрямо другите така, както постъпвате спрямо себе си. Никой не може да се научи да постъпва към другите добре, ако не се е научил да постъпва към себе си добре. Затова е казано да възлюбиш ближния си както себе си. Ще ви дам една задача. Всеки ден записвайте новите мисли и чувства, които ви идват отгоре, от Бога. Същевременно Записвайте деня, часа, какво е било времето, небето, дали е имало вятър и прочие. Задръжте в себе си впечатленията, които приемате на планината. Правете дихателни упражнения три пъти на ден. Сутрин, на обед и вечер. Въздухът е дихание на Бога. Той е проникнат от любовта на Бога. Човек едновременно е много учен и много невежа. Ако влезете в библиотека и има светлина, всяка книга може да я отворите и да четете, но ако влезете в тъмна стая, няма ли да бъдете невежа? Когато казват на един човек Ти си невежа, това означава, че тъмнина има около него. Като се махне тъмнината, ще стане пак учен. Трябва да смятате, че всичко, което се случва, е за добро. Вие сте се качили на Монблан. Съжалявате ли за това? Отговор не. Но там можеше да изгубите живота си? Отговор да. Усилието да се качите на Монблан, въпреки голямата опасност, се е превърнало за ваше добро. Също така, всички ваши изпитания в живота са все качване на Монблан. Големите изпитания са качвания на високите планини в духовния живот. Благодарете, че сте слезли от Монблан. Работете с книгата Свещени думи на учителя. Избирайте от нея изречения и размишлявайте върху тях. Старайте се, когато ви се случат неприятности, да намирате в тях добрата страна. Да ги погледнете така, както скулптурът гледа един камък и мисли как да изкара нещо хубаво от него. Въпрос какво ще кажете за целомъдрието? Целомъдрието иде от правилното разбиране на живота. Целомъдрия значи да служите на Бога, на всички. Ще ви кажа коя е най-добрата работа в света. Да се сеят семената на любовта и да се оставят те сами да се проявят. Обичайте тези хора, върху които работите. Изпращайте струя от любов към хората, за чието повдигане работите. Божествената любов освобождава човека от ограниченията на миналото. Децата обичат плодовете. Понеже любовта е плод на Божествения дух, всички същества в света се интересуват от нея. Много пчели умират в меда. Привличат се от него. Затова в меда трябва да се турят отгоре сламки, да не потъват пчелите. Ще преведа този символ. Когато човек не разбира любовта, може да се удави в нея. В бъдеще благополучието ще бъде за онези народи, които вървят по пътя на разумната любов, на разумното право и на разумното добро. Всички народи са повикани да изпълнят Божията воля. Всеки народ в невидимия свят има свое ръководство. Стига народите да бъдат верни на това ръководство. Всичко ще се уреди добре. Човечеството трябва да се приготви за големите изпитания, които идат, защото сега е краят на века. Големите страдания са родилните мъки на майката, Човечеството е майката, която ще роди нещо ново, едно ново съзнание. Като се роди детето, ще бъде лесно, но докато се роди, страданията ще бъдат големи.